Чого я ніколи не бачив, і те щось вирішить мою майбутню долю. Проте і ця гора, як і попередня, не була найвищою. За нею бовваніла у піднебессі вершина кукуль, яку добре видно було з ялки шлаку, і я зрозумів, що так буде продовжуватись до безконечності, і якщо не зупинюся, навіки пропаду серед безлюддя. Та мене й далі несли на собі гострі хребти, які натужно спиналися вверх і нагадували стадо велетенських коней, що мчать шалено і виносять вершників у небесну безвість. Мене приймало тривожне і солодке відчуття несподіванки. І нарешті я побачив видиво, яке мало мені з'явитися, в підніжі кукулю стояв осідний кінь. Без вершника. Я розглянувся довкола, Та ніде не побачив господаря І дивувався, що... що міг зробити Самотній споряджений Румак у глибоких Безлюдних горах? Від кого втік? На кого чекає? Ява була неймовірною, І мені подумалося, Що це незвичайний кінь, А мій пегас Вийшов на зустріч щоб я і тільки я його приборкав. Уявився він мені символом найповажнішого, найцікавішого і найтяжчого літературного жанру. Ось зараз вискочу на огра, і він помчить супроти часу, щораз раз то глибше занурюючись в його товщу і розриваючи завісу, за якою відкриється приді мною невідомий і таємничий матеріал для творення. Я повірив у цехо і тихо підкрався до коня, щоб схопити його за вуздечку, та як тільки простягнув руку, він здибився, щоб підім'яти мене під себе. Я сихнувся назад, кінь погорливо заіржав і рвійно рушив скопит. Викрешуючи з граніту іскри, він погарцював хребтами, намит зупинився над проваллями і, пружно виструнчуючись, перескакував їх, перелітав, немов на крилах, а я, як той третій азовський брат, піша пішениця, побіг за ним, наздоганяючи, чіпляючись стремен, вибирався на сідло, так він скидав мене, і я падав долі, збиваючи до крові коліна, руки й голову, Проте, не переставав доганяти огира, сподіваючись, що врешті-решт він втомиться, зупиниться, витягне до мене лебедину шию і візьме м'якими губами солдатську пайку хліба з рук. Та хліба я не мав, і коня давно вже не було в підніжя горі, я стояв занімілий на гострому кряжі і вірив. «Ще не раз явиться мені в житті привід пегаса, «Ще не раз доганятиму його, і, може таки, наздожену, «Сяду в сідло і зрощуся з конем немов кентавр. «Де ти, мій коню?» волав я не раз у безлюдних горах, «Чи ще бодай раз побачу тебе, помчусь за тобою?» «Діткнуся рукою до золотих стремен, чи обвіє мене твоя біла грива, а іскри з під копит опечуть моє обличчя. І тільки луна відбивалася від скель і вдарялася без надією об моє серце. Ніколи не осідлаю свого коня, западала зневіра в глибині душі, і розгублю я у пошуках пегаса всі набутки мого молодого життя, бо нема в мене вуживки якою б я міцно їх пов'язував і закинув, немов би саги, на хребет коневі. Що ж то за шнури, що то за стропи, в'яжуть у мільці для свого храму, що не розсипається він не губиться, цільно потрапляє в руки покупцеві, і той приймає його і милується ним. бо то я не можу сукати нитки для своїх пережиттів. Щоб віддати людям не куснями, а гармонійним організмом. Так наразі думав і нині, працюючи над словом, а тоді лише відчув невміння, бо й невміння ще не було. Але ж я бачив, бачив осідленого коня без вершника. Чомусь то він з'явився переді мною, кудись кликав, щось обіцяв, готову долю чи одну лише її мить, яка б мала. Освітити красою, пережити мною зло. І я таке ще раз побачив свого коня. Трапилось це під час чергової моїй втечі в гори. Далеко після того, як уперше явився він мені під пірамідальною і стрункою, немов вежа готичного собору вершиною кукуль. Зник тоді пегас над горами в сизії розпеченій дилені, Залишивши мені пекучу за ним тугу, щоб вона безнастанно ятрила мою душу і примушувала шукати. І я шукав кожного разу, добирався до підніжжя Кукулю і там вичікував, сподіваючись, вдруге уздріти Пегаса.